ya kufanya Ukristo uwe hivi ninavyoona leo. Wakichukua kanisa kama Methodist wameisimamia sana Ukristo. Wakachukua Roman Catholic wametunza sana Ukristo. Wamefanya Ukristo uheshimike duniani. Wakachukua kanisa kama Ruthland sana tu. Wakachukua makanisa kama seventh of Adventist toka Marekani kila kanisa lina mchangano mkubwa kufanya ukristo uwe na sura ambayo tunaona leo. Kwa mimi naheshimu kabisa na ninakubali kabisa. kila ukristo hata kama sio mkristo tafsiri tofauti lakini hiyo sasa ile kawaida ndio dunia mm, sawa sawa ndio bwana turudi sasa ni nyuma, tumu, tumu, kendera, kwenye kwaniko. Kwenye nyuma tulikuwa tunatokaona bendera zenye nyota kwenye kanisa lako. Na sasa Hasas atuziona. Brevi tunaona kuna mafuta ya upako kwenye banda zako. Lakini sasa watu wanajaribu kuvihusisha na mambo ya Freemason. Wewe unasema? Eh uh, ile bendera ilikuwa ni bendera ya Israeli. Nadhani eh uh, ilikuwa ni ilikuwa ni ile bendera ya taifa la Israeli. Ni ungoone bomi ya historia ya Ukristo ni taifa la Israeli. Ndiyo maana kila mwaka wa Kristo wanapenda Israeli kuiji kila mwaka na wakienda kule wanahudi na bendera za Israeli kwa maana wa Kristo wanatambua Israeli kama ni enchi takatifu Ndiyo mahali Mungu alishuka kuongea na dunia uyahudi Yahudi kwenye magari mbalimbali sehemu mbalimbali kuna bendera za Israeli Samara nyingi wanafuatilia mtu anasema bwana pana pana nyota hapo pana nyota Najua kama maskini ajui hata ajui atabendera Israeli Ah basi bwana kwa inshallah sala saba kazi polepole Lakini mtu msomi anajua ibendera Israeli na mara bendera bendera maana yake nini na kwa bendera inawakilisha taifa eh bendera inawakilisha nguvu za kiza Kwa hiyo ile bendera ni ya Israeli Sasa baada ya kuona watu baadhi ya watu au ile ile siku maswali maswali nikaamua kutoa ili kuwasaidia watu maandiko yanasema kama jicho linamkwaza ndugu yako nafuu lingoe uingie chongo mbinguni lakini usimkwaze ndugu yako maandiko yanasema kama mkono unamkosea ndugu yako unakosea nafuu kate lakini usimkosee ndio kwa hiyo nikaona hii jambo dogo nakatoa mafuta ya upako mafuta ya upako Hojwa bwana akutukana ya chaguitusi lakini mafuta huo pako ni mambo yanotokana mafuta ya mzeituni Mzeituni ni Mungu mwenyari asema Uwezi kwa mfalo wa Israeli bako ume ume umeaikota ume, ume, ume. mafuta ya kutiwa yani pako na mminiwa mafuta kichwani ya mzeituni Kwa mzeituni ulitumika kuwaweka wakfu manabii Daudi ya mfalo wa Israeli ishara waliamini mafuta ya mzeituni Elisha we nabii akamwambia aka Eliya ampelekee yani kulikuwa anatema na vichupa. kichupa kinakwenda kwa kwa ahabu, na mimi naafuta mazaituni. Bwanawe Mungu amesema utakuwa mfalme nchi hii. Sasa kumweka wakfu, kumsimika ni mafuta mazaituni, afuta upako. Lakini baadaye katika Biblia mafuta upako, ya upako yakatumika hata ku, ku, kuombea wagonjo. Ansemtu akwoni hawezi. basi, mumpake mafuta. Na kule kuomba kwa imani kutamponya, kwa mafuta ya zaituni mafuta ya upako yametajwa ndani ya Biblia ndio ilikuwa maisha ya baba zetu. Maneno. Sasa hmm. hatuna <coughs> imani katika mafuta na imani katika jina la Yesu. Lakini mafuta ya upako ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni vitendea kazi vya imani. Ni sana na meza ya Bwana. Unasema hii ni damu ya Yesu. Lakini ile ile ule ule ile ile ya Yesu eh ni nini ile ile ni ni ni divai unachukua nani biskuti huu ndio mwili wake kwenye meza ya bwana ule same mwili wa Yesu ule ni biskuti lakini kwa imani unakuwa mwili wa Yesu na hii divai kwa imani inakuwa damu ya Yesu hayo ni matendo ya imani kwa hiyo mafuta ya upako sio tu ufunuo ni fundisho Mao nizofanya jambo likawa likawa likawa likawa wewe mtu kumchukua maji kumpa maji akanywa akapona Ilo ni ufunuo lakini mafuta au pako ni fundisho ni fundisho eh ni matumizi halali ya biblia kwenye huduma za kikuani katika agano jipya katika agano la kale Na wakati wote usizungumzie mafuta ya upako tu kama ni muungwana nenda mbali zaidi nini kinatenda baada ya watu kufuta upako toka kwa mzopako upako, amempa upako, mtu mafuta ya upako mchokaji Anton fatilia kinachotokea fatilia alafu ongea ongea na matokeo yake hey, kazi ya mafuta ya upako anafanya kusaidia watu wagonjwa, mbalimbali, wenye mikosi wenye barama, na duniani kuna mapepo wanafunguliwa eh eh hivi ni vitendeya kazi vya imani katika jina la Yesu. Eh Freemason ni nani siwajui kwa hiyo siwezi kujibu. Wala sijui nini maana Filimason? Mimi najua Yesu, Mungu Baba, Roho Mtakatifu. Mambo si Freemason maana hii ni jamhuri ya muungano tuko chini nch nchi yetu naongozwa na, na sheria. Freemason ni chama harali kimesajiliwa eh wana kule mjini kule katikati amju huyu atoka kila mchana zipo. Sasa nikao kusema msafiri Freemason ni sisi ni kulia ni kushoto kesho na changa kula inaitwa sama hapa umekaa mchamba cha watu ndiko ndani kwa hiyo mimi wa sijui Freemason ni maana nini wana malengo gani ni kina nani sijui eh hata tafsira ya Freemason bisi fa Sasa nikali mtangaza kutokomeza mjangili wa kuua tembo katika hifadhi zetu wewe kama kiongozi wa kiroho una mtazamo gani kuhusu swala hili na pia utuambie juu ya kwa sababu tunajua jamhuri yetu inaendea mchakato kuendea katiba mpya ya nchi yetu. Maoni yako nini? Ah swali sasa wangu si sio mzani sio nimesio kama kunuza mimi ni sahii sana. Labda siyo mambo mbona nakaa sana kuyafikiria. Lakini sababu ni mambo ya nchi na nini. Seme kwanza eh, Kwa ko ko ko soma katika magazeti na kusikia katika viongozi vya habari unaona ile jambo lilikuwa jambo jema kwa sababu tembo anakufa sana miongoni e, mwa heshima ya nchi yetu ni utalii utalii unaligezea taifa fedha nyingi kwenye utalii tuna na fresh mind iko na tembo inchi naheshimika na wanyama ina simba bini mmeanza kusikia mikumi tangu watoto wangu 10 mikumi mikumi mikumi mikumi lazika shuguta mikumi ikipotea iki, iki, kuonekana haipo tena haina tembo Serengeti tena tembo sisi wote tunaonekana wasaliti hata kama siwa moja kwa moja kwa ile jambo lilikuwa ni nzuri kabisa labda utekelezaji wake na mbaya sana kana na taarifa ambayo tunapata. Anasema watu bwana ngomba maskini azae. Akizaa ndama na kufa. Kwao tumeruka tume, tume, tume, tume majivu tuka njaga moto. Kamba sasa sasa sio tu wanaouoa tembo, wanadamu wanaouao. Tena wasio na hatia. Kwa hiyo utekelezaji wake ndio ulikuwa na matatizo kwa taarifa ambayo tunazipata. Lakini ile nia ilikuwa nzuri. I mean niikuwa pengine maana nimesikia kwamba tangu amesitisha ile zoezi tembo ameanza kuua kwa kasi kila siku tembo wapi. Kwa hiyo niikuwa mimi ndio mwenye maamuzi au sehemu ya watu wenye maamuzi tusingechukua hata muda mrefu sana kurudisha hiyo operation pokomesa. Na wewe usijujua aya majangili wanahera acha wale wanaouua tembo kule chini wale wanaofadhili hiyo wa, wa, system. Inaelekea wanahera. Wao ndio waliwanunua baadhi wa watendaji ili kuvuruga zoezi. Wewe kujua Eh. Kamba sasa jamani hao jamaa umetuweza bwana eh wakawanunua baadhi ya watendaji ili zoezi livurugike kwa maana sasa watendaji yao, waache ku kwenda kwa walengwa waanze kutesa watu ambao wakawa makosa. Kwa hiyo zoezi lilikuwa zuri sana ile utendaji wake ndio wa aibu. Eh, kwa hiyo lakini kwa sababu pia bado tembo wanakufa Ni kitu kibaya sana. Kwa tufike mada nchetu yetu ikose wanyama kama tembo. Ni aibu, ni usaliti hata masomo bodjo kwa moja lakini piaonekana watu hasa wenye zamani inaonekana hawakushtuka. ni vizuri kabisa hili jambo. Lika, lika, yani tukaurudisha ulinzi, yani tukasaminii tuka hizo baraka ambazo Mungu ametupa tukazisimamia kabisa kwa ukali wote, tukatungwa watu zikatungwa sheria. Kali kabisa kuliko za sasa. Eh, baba mtu nakumbuka katule kisa za, za ubakaji zilikuwa nyingi nyingi kutoka bakwa asi kala akawa najisiwa mtu baadaye wakubwa wakatunga sheria kwamba kibaka miaka sita ubakaji umepungua sana eh kwa sababu miaka 36 jerakuwa mtu anaogopa kwa hata mambo ya kuua tembo hatahitaji kuchukua muda mwingi sana hapana jambo lipo bye chapchap tu eh sheria zitungwe eh kama kile na mambo kama hayo unaona ndio hivyo jambo la katiba mimi Sio mtalamu sana wa sheria lakini ni jambo jema sababu lazima jamii lazima ibadilike eh, miaka 50 ni mingi sana lazima mambo mengi yabadilike unapokuwa na nyumba unatoa nguzo moja Lazima weka nguzo nyingine ili nyumba zijakuwa imara kwa mambo ya katiba ni mambo mazuri maana ndio hivyo wakubwa wameamua na hawa kwa hiyo siku jua wenyewe ndio wanajua utu vingi sana jambo jema kama tu haitavuruga umoja wa nchi jambo jema amani ya nchi jambo jema litalinda asili mali za nchi jambo jema litaongeza haki za binadamu jambo jema e, kwa heshima utu kutaongezeka jambo jema labda tu ambao lo kidogo mimi nimesoma, nimes, nimesoma ambao hilo kidogo sisi asijarifurahia si, si, kuhusu mambo ya uraia wa nchi mbili. Hai <coughs> e, kwamba ningekuwa mimi ni sehemu ya, ya, ya wale jamaa wa bunge la bunge maarufu hiyo jambo ningelipinga kabisa. Kwa sababu baka sasa hivi kuna watanzania ambao wana uraia wa nchi yetu kabisa lakini sio wenzetu Hata Atabaki kuna nchi zingine tu kama wapi wanaurai wa nchi mbili ni huko huko. Lakini bado sisi ile hali ya watu kupenda nchi ni ndogo sana. Ukitoa mwanja huo unaweka nchi mahali pa sana baada ya muda fulani. Kama mtu ameamua kuwa Mkenya au Mkenya. Mimi bado sikao nimekwenda Kenya, nimenogewa na Kenya basi. Eh. Basi baki Kenya. Eh. Hey. kuwa na mtu huko Kenya huko Tanzania, huko Marekani huku Tanzania hakuna. Tusije mambo ya kipumbavu. Tusiani sio kile tu sio kuto copy na paste. Huko Marekani wanaosi nchi gani? Makuna mfanano nasikia wanatoa nasikia wana, wana, wanatoa toa sio kuna nchi. Hakuna. Umeamua kuwa Canada wewe mkanada tu. E, eh kujenga wanasema ile lugha zao kujenga uzalendo. Kwa sababu uzalendo sasa hivi kwa Tanzania umeshuka sana. Unapoongezeka kwa kuwa na uraia wa nchi mbili. Yaani mimi nisakio naenda Kongo ni raia wa Kongo na mtanzania Tanzania. Hizi kama umeamua ume, ume kuwa Mkongongo umekana nchi yetu baki kuwa mkongo Eh. Wewe uh, utakuwa ni mkubwa sana. Sasa hivi watu wan, wanasafurisha mali za nchi. Fedha nchi wanawai, unawai, unawai, unawai ya moja. Ulayia, na wanaraia mmoja. Ukiweka uraia wa aina mbili. Itakuwa shamba sasa hivi ni shamba la bibi. Itakuwa shamba la zaidi ya manatatu zaidi. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna. Wezi tumekia mbona wawili? Wezi tumekia enchi mbili. Kama kuna mahali wana, wana, wana, wana, wana Mtu ana enchi mbili ni huko huko, sio hapa kwetu. Nataka watu ambao wa kabisa wanakaa wana, wana nje najua ni mtanzania. Hapa sio nyumbani. Eh. Achague rais wa Marekani. Aje kuchagua rais wa nchi yetu. Achague rais wa Kenya au mweende Zambia tena napiga kura Zambia napiga kula na Tanzania napiga kura. Hakuna kitu kama hicho. Tunataka tuwe na Watanzania wenye ulaia wa nchi moja bado sisi ni wachanga sana kwa maana ya kupenda nchi ukifungua katika mioyo ya watanzania wengi uikuuti Tanzania ndani na wana, na una uraia wa nchi moja lakini uikuuti Tanzania unakuta kuna Canada si kuna Marekani si kuna Omani si kuna China na wana uraia wa nchi moja waruhusu hawa hakuna kitu hapa kwa hiyo huyo uraia wa nchi moja pia ni, ni miongoni mwa zana za kulinda usalama kwa nchi eh hiyo jambo labda liliofanyika miaka miaka hapa gere 100 ijayo okay. tuone watu wamekomboa wanapenda nchi hata akiwa yuko wapi yani yeye ni mtanzania kama vile waindi muindi hata ende wapi ni muindi tu hata azaliwe wapi hata azaliwe babu babu yake wapi ni muindi ukifungua ndani unakuta unakuta unakuta Mumbai eh fungua ndani ya moyo wako unaikuta ukuta Mumbai hii sasa idafikia hapo. Hii idafikia hapo. Kwa hiyo ni nguo mimi, <coughs> ni nguo mimi ndio sehemu ya hii hii tragedy. Mengine hayo nimesoma soma ni mazuri. Bas si, yaani naona sawa haya mabadiliko lazima ni jambo muhimu sana. Lakini mengine haya atue msi mimi hapa mimi mzo yapako hapa ukulea ya wa china au kulea wa Tanzania. Kwa nini kwa nini? Inapaza ina ina, ina yaani inaondoa nidhamu. Ee kuna nizamu inakufa ndani kwamba baba mimi nienda hata pakiribika hapa na kwenda China. Eh, lakini sema pakiribika hapa niende wapi? Hapa ndiyo nyumbani. Ani pakiribika hapa na kwenda na kwenda kuishi Mana na Ulaio na wa Dubai sijuwi. Hapii hakuna. Huyo unatoa mwanya kabisa. Wa wa wa wa. Wakwaribu saikolojia watu kupenda nchi yao zaidi. Eh. Kwa <laughs> hiyo siujui si sio yule mambo ya watu wakubwa zamani <laughs> <laughs> Mchungaji wa sasaheshimiwa Mchungaji ndio kazi kubwa ya kuhubiri katika TV kama hii tunajua ni gharama sana lakini tunaona takriban unaoombea mwaka wa 8 sasa kwenye TV tunakoona uwezo wako kifedha wewe kama mchungaji unakupata sasa si sadaka kwa sababu duniani kote ata serikali zinaendeshwa na kodi na duniani kote kazi ya dini inaendeshwa na sadaka na ndiyo maagizo ya Mungu katika Biblia kwamba mtatoa sadaka katika wana mtachukua sadaka wana wa Israeli kutenda kazi katika hema la kutania Bibiria yote inafundisha utoaji wa sadaka na matumizi yake labda tatizo ni kwamba sisi hatuna tamaduni ya kusaidia makanisa tofauti kule ambako Kristo alitoka Italia, Jermani, Marekani maana Kristo umetokea huko wale wenzetu kidogo wana wana uwezo toa na kusaidia makanisa yao kwa fedha zao hadi hata nchi zao kwaona kanisa makanisa mengi au jerumani anasaidiwa na ujerumani inchi serikali ya ujerumani inatoa sehemu ya kumi ya mapato kanisani serikali ya ujerumani ata amerikani kwa mbali kwa anasaidia sio so kwa uasi kilikuwa anasaidia kaniisa ambayo yako kwa amerikani ya. wale kina bilgramu wale walikuwa pia wanaidiwa na serikali ndio ma bilgramu alikuwa mshauri wa rais pia alikuwa mshauri wa bunge la, la, la, la, la America na alweza kufikia dunia bilgramu a nchi binti mia moja na 35 duniani. Kwa hiyo kwetu hapa inaonekana ni tatizo kutoa sababu sote madoni wetu kutoa. Na sote kutoa sadaka hata kulipa kodi. Eh